Як ото налазиться на городі, то й і колька, гостець по-нашому. А чого ви не викличете лікаря? І що то є гостець? По лікаря нема кому бігти. Ми живемо у двох, і як не посадовимо картоплю, то не буде чим годувати худобу. А гостець, вже й не знаю, як вам розказати, це от фізкультури. Ой єс, єс. Ано у EC фізкультура це окей. Мадам Федоське займається бодібілдингом чи шейпінгом. А навіщо кому з вас бігти по лікаря? Скористайтеся телефоном або електронною поштою. У сеньори Федоське погано поставлено інформацію. Зараз зручніше на таких віддалених раніше мати гелікоптер для подібних випадків. І чому фрау Федоська, яка страждає на ревматизм, обрала собі таке дивне хобі, єгипетське землеробство за первісною методою? Вона що, проти комп'ютерних технологій? І ще, чому вона не мандрує? У світі так багато цікавого? Слов'яни все ж таки загадкові люди – Може, місіс Федоська захоче виїхати з цього дикого сходу, аби вставити собі зуби? Ми можемо це влаштувати через якийсь благодійний фонд. Це у вас там благодійні фонди, що вставляють зуби? А в нашої попаді балабони назаді. Небагато, тільки п'ять, куди йде, торох котять, дипломатично відказала баба Сашка. І замахали на іноземок, як на курей. Киш, киш, напахтили тут. Слухай, чуй, Валько, чого стало на порозі? Зачини за ними двері. Примітка. Насправді жодних фрау і фрекен у тихих водах не було. А то тут один прочитав та й запитав, звідки, мовляв, у селі, а Взялася така представницька закордонна делегація. Показуємо на пальцях. Це такий художній прийом, образне вирішення сцени для поглиблення змісту. На порозі хати реально вродилася Валентина Мануїлівна Вовчик, а власною персоною, блудна дочка, якої давненько вже й дух не пах у тихих водах де вона колись продала нині покійну рідну хату під дачу модному кінорежисерові. Продала разом з рідною мамою, яка б мала цю хату глядіти і варити новому хазяїнові їсти. А хата не витримала цієї наруги і зорвалася. Валентині баба Сашка нітрохи трохи не здивувалася, бо на світі є лише одна справжня дивина. Як з менюнього зернятка, Виростає морквина чи цибулина, і чому вони не переплутають, кому з чого вилуплятися. А решта... «Здравствуйте, мамо!» «Здравствуйте, бабо!» «Ми будуватимемо новий дім», – сказала Валька. Що трапилося з донькою за роки розлуки? Федоська так до й не второпала. Валентина вдалася в батька, – Скаженого Мануила, який з розмов знав лише ну і гей. А як не лаявся, то насуплено мовчав. У Вальки не у сестриніни. Теж від слова до слова треба було на автобусі їхати, на міжміському, з відкидними сидіннями, аби подрімати. І не знала баба Федоська, що її доня Валентина Вовчик з тихих вод Своїм існуванням підтверджувала геніальність італійця Карло Коллоді, через якого оприлюднився невмирущий Пінокіо. У кожній людині, як у Поліні, хлопчисько з довгим носом, живе людина. Слава і хвала доброму татусеві Карло з Сокирою, що як баба Попорізька, допомагає цьому Буратінові визволитися з тугих пелюшок. Але... Тричі слава й хвала тим, хто все життя виборсується з поліна сам, як може, як уміє, як виходить. Колись зненацька, пірнувши з домашнього затишку в море житейське, валька насьорбалася з солоного до сліз.